Tante Emma pedig azon nyomban magához intette a cselédlányt, hogy gondoskodjon a fiatal úrnak tiszta ruhájáról. Hiszen így nem kerülhetnek a nője szeme elé, még csak az kellene, hogy Aliza nyelvét köszörülje rajta. Az együtt töltött hosszú évek alatt sem tudtak igazán közel kerülni egymáshoz. Úgy érezte, hogy Aliz nyűként éli meg a jelenlétét, hogy nem becsüli meg,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 Egy vénylány irítsége beszélt belőle. Nem volt igaza. Gazdagon terített asztal várta őket. Forrón gőzölgő fácán levessel, két ovális tálon púposodó halommal, zöldséghalommal, tucatnyi grízgaluskával, és az ezüst kanalak mellett háromféle villával, jelezve, hogy még több fogás követi a bevezetőt. Aliz ott ült,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 Az apró ráncok ellenére, vagy talán épp azért számára tökéletes arcot. Szabadkozva sietett hozzá, hogy megcsókolja. Bocsásson meg kincsem, csak tizenöt perc, csak egy negyed órácska a bűnöm, de ígérem, legkésőbb három nap múlva kiengesztelem, emelte a szájához a felesége kezét. Márha nem késjük a hajót, hunyorgott Alíz tette tetszemrehányással.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 de a hely hiányt még pénzzel sem lehetett volna pótolni. Nem ők voltak az egyetlen gazdag család Hamburgban, a hatalmas gőzősre pedig már hónapokkal korábban elkelt minden jegy. Komoly összetűzéssel kellett volna számolniuk, ha egy kis privát szféra miatt harcba szárnak a többi, szintén magas ranggal bíró családdal.